A Isca de Satanás John Bevery Prefácio O livro que você tem em mãos é possivelmente o mais importante confronto com a verdade que você encontrará em toda a sua vida. Posso dizer isso com confiança, não porque eu escrevi, mas por causa do seu tema. A ofensa, a questão central de A Isca de Satanás Em geral, é o obstáculo mais difícil que um indivíduo precisa enfrentar e vencer. Os discípulos de Jesus testemunharam muitos milagres grandes e notáveis. Eles observaram impressionados enquanto cegos passavam a ver e mortos eram ressuscitados. Ouviram Jesus ordenar que uma tempestade ameaçadora se acalmasse. Viram milhares serem alimentados pelo milagre da multiplicação em apenas alguns pães e peixes. A lista dos milagres e maravilhas de Jesus era tão inesgotável que, de acordo com a Bíblia, o universo de livros não poderia contê-la. Nunca antes a humanidade testemunhou a milagrosa mão de Deus de uma forma tão tangível e avassaladora. Contudo, por mais assombrados e impressionados que os discípulos estivessem, não foram esses milagres que os levaram a duvidar. Esse desafio viria mais tarde, próximo ao final do ministério de Jesus na Terra. Jesus havia instruído seus discípulos, Se teu irmão pecar contra ti, sete vezes no dia, e sete vezes no dia vier Te contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Lucas capítulo 17, versículos 3 ao 5. Aquele clamor por mais fé não foi inspirado pelos milagres, nem pelos mortos ressuscitados, nem pelo mar acalmado, mas pela simples ordem de perdoarem aqueles que os haviam ofendido. Jesus diz, é inevitável que venham escândalos. Lucas capítulo 17, versículo 1. A expressão escândalos, nas versões de língua inglesa, aparece como ofensas, palavra que pode ser traduzida como escândalo ou ofensa. A maioria das versões da Bíblia em língua portuguesa utiliza a tradução escândalos, contudo, é importante considerar que a passagem de Lucas 17, se refere a ofensas que alguém pode cometer contra nós, bem como ofensas em geral, as quais geram escândalos. Por isso, nos versículos seguintes, Jesus fala sobre a importância de perdoar o nosso irmão. Tenha ele pecado contra nós ou contra qualquer outra pessoa, gerando escândalo em nosso meio. O problema não são os momentos em que seremos ofendidos, mas qual será a nossa reação? É fato, infelizmente, que muitos e não poucos são ofendidos e se tornam cativos. Este livro foi lançado há 10 anos. Durante este período, recebemos um número incontável de cartas e números testemunhos de pessoas, famílias e ministérios que foram curados e transformados pelas verdades da Palavra de Deus contida neles. Compartilhei alguns aqui com o intuito de encorajá-los. Por todos eles, nós alegramos e damos a Deus toda a glória. Certo líder nos diz: Nossa igreja estava prestes a sofrer uma grande divisão. A situação parecia desesperadora. Dei uma cópia de A Isca de Satanás a cada membro do conselho. A divisão foi desviada e hoje somos um. Muitos casamentos foram salvos. Recentemente, após uma ministração na cidade de Nebraska, um casal aproximou-se de mim. A esposa confessou. Fui ofendida há dez anos pelos líderes desta igreja. Tornei-me amarga e desconfiada. E passei a me defender e a defender minha posição constantemente. Meu casamento sofria com minha angústia. E meu marido estava a ponto de se divorciar. Ele não era salvo e não queria nada com a igreja. Então alguém colocou uma cópia de A Isca de Satanás em minhas mãos. Eu o li. E dentro de pouco tempo fui completamente liberta da ofensa e da amargura. Quando meu marido viu as mudanças em minha vida, entregou sua vida a Jesus Cristo e cancelou o processo de divórcio. O marido estava ao lado dela sorrindo. Quando ela terminou, ele confirmou as mudanças maravilhosas em sua vida em seu lar. O testemunho que mais tocou meu coração ocorreu quando ministrei em Nápoles, Flórida. Imediatamente antes de falar, o um homem forte, de meia idade, colocou-se de pé diante da congregação e chorou enquanto contava sua história trágica. Toda a minha vida me senti como se houvesse um muro entre Deus e eu. Participava das reuniões onde os outros sentiam a presença de Deus, enquanto eu me sentia desligado e amortecido. Até mesmo quando orava, não havia libertação ou presença de Deus. Há várias semanas, alguém me deu o livro A Isca de Satanás. Eu li na íntegra. Entendi que havia mordido a isca de Satanás havia vários anos. Eu odiava minha mãe por ter me abandonado quando eu tinha seis meses de idade. Percebi que tinha de procurá-la e perdoá-la. Telefonei e falei com ela pela segunda vez em 36 anos. Eu chorei. Mãe. Durante toda a minha vida, nunca liberei perdão a você por ter me abandonado. Ela começou a chorar e disse, filho, tenho me odiado nesses últimos 36 anos por ter abandonado você. Ele prosseguiu, eu a perdoei e ela se perdoou, agora estamos reconciliados. Então veio a parte mais empolgante, agora o muro que me separava da presença de Deus foi derrubado. Ao dizer isto, ele se descontrolou totalmente chorando muito, esforçou-se para dizer estas últimas palavras. Agora choro como um bebê na presença de Deus. Conheço a força e a realidade desse cativeiro. Já fui refém de seu tormento por muitos anos. Por isso, este livro não é uma teoria. É a palavra de Deus em ação. Ele transborda de verdades pelas quais eu mesmo caminhei. E creio que irá fortalecê-lo também. Ao lê-lo, peça ao mestre para aumentar a sua fé. À medida que você cresce na fé, ele receberá glória e você será cheio de alegria. Que Deus o abençoe ricamente. John Bevery Introdução Qualquer pessoa que tenha preparado armadilhas para animais, sabe que uma armadilha precisa de duas coisas para ter êxito. Ela precisa estar escondida para que o animal tropece nela sem vê-la e também precisa ter uma isca para atrair o animal para suas garras mortais. Satanás, o inimigo das nossas almas, usa essas duas estratégias quando prepara suas armadilhas mais enganosas e mortais. Elas estão ocultas e contêm iscas preparadas. As ações de Satanás, juntamente com as suas legiões, não são tão evidentes como muitas pessoas pensam. Ele é sutil e tem prazer em enganar. Seu modo de agir é astuto, perpiscaz e cheio de artimanhas. Não se esqueça de que ele pode se disfarçar de mensageiro da luz. Se não formos treinados pela palavra de Deus para separar corretamente o bem e o mal, não reconheceremos as suas armadilhas. Um dos tipos de iscas mais enganosos e traiçoeiros é algo que todo cristão já teve de enfrentar, a ofensa. Na verdade, a ofensa em si não é mortal, caso ela permaneça na armadilha. Mas se pegarmos e a consumirmos e permitirmos que ela alimente nossos corações, então nós escandalizaremos e ficaremos ofendidos. Pessoas ofendidas geralmente produzem muitos frutos, como a dor, a ira, o escândalo, os ciúmes, o ressentimento, as disputas, a amargura, o ódio e a inveja. Quando damos importância a uma ofensa, alguma das consequências são os insultos, os ataques, as feridas, a divisão, a separação, os relacionamentos quebrados, a traição e o retorno ao pecado. Em geral, as pessoas que se sentem ofendidas sequer percebem que caíram em uma armadilha. Elas não estão cientes de sua condição, porque estão muito concentradas no mal que alguém lhes fez. Permanecem em um estado de negação. A maneira mais eficaz do inimigo nos cegar é fazendo com que nos concentremos em nós mesmos. Este livro expõe esta armadilha mortal e revela como escapar de suas garras e permanecer livre dela. Ser livre da ofensa é essencial a todo cristão, porque Jesus disse que é impossível vivermos esta vida e não sermos ofendidos ao, ao afirmar. É inevitável que venha escândalos. Lucas capítulo 17, versículo 1. Em muitas igrejas dos Estados Unidos em outras nações onde preguei esta mensagem, Mais de 50% das pessoas responderam ao apelo. Embora este seja um alto índice de resposta, ainda assim não foram todos. O orgulho impede algumas pessoas de responder. Vi pessoas sendo curadas, libertas, cheias do Espírito Santo. E vi outras receberem respostas às suas orações ao serem libertas desta armadilha. Geralmente elas relatam que havia buscado por anos o que receberam naquele momento ao serem libertas. Na última metade do século 20 o conhecimento aumentou imensamente na igreja. Mas apesar desse aumento, parece que temos tido mais divisão entre crentes, líderes e congregações. O motivo é um só. A ofensa adquire proporções desenfreadas quando falta o amor genuíno. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Tantas pessoas estão enlaçadas nesta armadilha enganosa que quase chegamos a crer que este é um modo de vida normal. Antes da volta de Cristo, porém, os verdadeiros crentes serão unidos de um modo que nunca se viu no passado. Creio que o número incontáveis de homens e mulheres será liberto da armadilha da ofensa. Esta será uma das principais molas propulsoras de um avivamento que varrerá nossa nação. Os incrédulos, que antes estavam cegos e não viam ver Jesus, o verão através de nosso amor, uns pelos outros. Não acredito em escrever um livro apenas por escrever. Deus fez essa mensagem arder em meu coração, e tenho visto o seu fruto permanecer. Um pastor me disse após um culto onde preguei esta mensagem, Nunca vi tantas pessoas serem libertas de uma só vez. Deus falou ao meu coração que isto é apenas o começo Muitos serão libertos, curados e restaurados ao lerem este livro E obedecerem aos apelos do Espírito Creio que quando você ler as palavras contidas nestas páginas O mestre e conselheiro as aplicará especificamente a sua vida À medida que ele fizer isto Esta palavra revelada trará grande liberdade a sua vida e ministério Vamos orar juntos antes de iniciar a leitura. Pai, em nome de Jesus, peço que Tu me reveles, pelo Teu Espírito, a Tua palavra enquanto leio este livro. Venha expor todas as áreas ocultas do meu coração que têm me impedido de conhecer-te e de servir-te com mais eficácia. Abro meu coração à convicção do Teu Espírito e peço que a Tua graça execute o que Tu desejas de mim. Que ao ouvir a Tua voz pela leitura deste livro, eu venha Te conhecer mais intimamente. Nossa reação a uma ofensa determina o nosso futuro. A isca de Satanás mudou nossas vidas e nosso ministério. Assistimos ao vídeo pelo menos 20 vezes e lemos o livro diversas vezes Nosso ministério utilizou os ensinamentos do livro e do vídeo Para transformar nossas vidas, assim como as vidas de muitos outros Sua mensagem é poderosa e oportuna S.Q. Connect ConectiCut Capítulo 1 Eu, ofendido? É inevitável que venham escândalos. Lucas capítulo 17, versículo 1. À medida que viajo pelos Estados Unidos ministrando, tenho podido observar uma das armadilhas mais mortais e enganosas do inimigo. Ela aprisiona inúmeros cristãos, quebra relacionamentos e amplia as brechas existentes entre nós. É a armadilha da ofensa. Muitos são capazes de atuar de forma adequada em seu chamado por causa das feridas e dores que as ofensas geraram em suas vidas. Eles estão incapacitados e impedidos de cumprir com seu potencial. Na maioria das vezes foram feridos por um de seus companheiros crentes. Isso faz com que a ofensa tenha um sabor de traição. No Salmo 55, do versículo 12 a 14, Davi lamenta. Não é inimigo que me afronta. Se fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretíamos e íamos com a multidão à casa de Deus." Eles são aqueles com quem nos sentamos e ao lado de quem cantamos. Ou talvez seja aquele que está entregando o sermão. Passamos os feriados, frequentamos eventos sociais com eles e compartilhamos o mesmo escritório que eles. Ou seja, talvez alguém ainda mais próximo. Crescemos com eles, lhe fazemos confidências e dormimos ao lado deles. Quanto mais próximo o relacionamento, mais grave a ofensa. Você encontrará o ódio mais forte entre pessoas que um dia foram muito próximas. Os advogados poderão lhe dizer que os casos mais cruéis estão nos tribunais de divórcio. A mídia americana constantemente relata casos de assassinatos ocorridos nos lares por familiares desesperados. O lar que devia ser um abrigo de proteção, provisão e crescimento, onde aprendemos a dar e receber amor, é, em geral, a própria raiz da nossa dor. A história demonstra que as guerras mais sangrentas são as guerras civis, irmão contra irmão, filho contra pai, ou pai contra filho. As possibilidades de ofensas são tão intermináveis quanto o número de relacionamentos que podemos ter, independentemente do quão sejam eles complexos ou simples. Esta verdade é um fato. Somente aqueles com quem você se importa é que podem feri-lo. Você espera mais deles, afinal você deu mais de si a eles. Quanto maior a expectativa, maior a queda. O egoísmo reina em nossa sociedade. Os homens e mulheres de hoje cuidam de si mesmos, negligenciando e ferindo aqueles que os cercam. Isso não deveria nos surpreender. A Bíblia é muito clara quando diz que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmo, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 2, versão King James. Esperamos isso de incrédulos, mas Paulo não estava se referindo ao que estão do lado de fora da igreja. Ele estava falando daqueles que estão dentro dela. Muitos estão feridos, magoados e amargos. Eles estão ofendidos, mas não percebem que caíram na armadilha de Satanás. A culpa é nossa? Jesus deixou muito claro que é impossível viver neste mundo e não ser ofendido. No entanto, a maioria dos crentes fica chocada, perplexa e surpresa quando isso acontece. Achamos que somos os únicos que foram injustiçados. Esta reação nos deixa vulneráveis a uma raiz de amargura. Portanto, devemos estar preparados e armados para as ofensas, porque a nossa reação determinará o nosso futuro. A armadilha do engano A palavra grega traduzida como escândalo em Lucas 17, versículo 1, vem da palavra escandalon. Esta palavra originalmente se referia à parte da armadilha na qual a isca ficava presa. Consequentemente, esta palavra significa colocar uma armadilha no caminho de alguém. No Novo Testamento, ela geralmente descreve uma armadilha usada pelo inimigo. A ofensa é uma das principais armadilhas usadas do diabo para levar as pessoas cativas. Paulo instruiu o jovem Timóteo. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se... Eles dos laços, armadilha do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Segundo Timóteo 2, versículos 24 a 26. Aqueles que se envolvem em discussões ou em oposição caem em uma armadilha e se tornam prisioneiros, passando a fazer a vontade do diabo. O que é ainda mais alarmante é que eles não estão cientes do cativeiro em que se encontra. Assim como o filho pródigo, eles precisam voltar a si, despertando para a sua real condição. Eles não percebem que estão jorrando águas amargas em vez de águas puras. Quando uma pessoa está enganada, ela acredita estar certa, muito embora esteja errada. Independente de qual seja o cenário, podemos dividir as pessoas ofendidas em duas categorias principais. Primeiro, aquelas que foram tratadas injustamente ou, segundo, aquelas que acreditam que foram tratadas injustamente. As pessoas que estão na segunda categoria acreditam de todo o coração que foram injustiçadas. Geralmente, elas tiram suas conclusões de informações imprecisas. Ou a informação é precisa, mas a conclusão delas é distorcida. Seja qual for o caso, essas pessoas estão sofrendo e sua compreensão está obscurecida. Elas julgam por suposição, por aparência e pelo que ouviram dizer. A verdadeira situação do coração. Uma forma usada pelo inimigo para manter as pessoas presas à ofensa é mantê-la oculta, encoberta pelo orgulho. O orgulho nos impede de admitir nossa real condição. Certa vez, fui muito ferido por alguns ministros. As pessoas diziam, não acredito que fizeram isso com você. Você não está magoado? Eu respondia rapidamente, não, estou bem, não estou magoado. Eu sabia que era errado ficar ofendido. Então negava e reprimia aquele sentimento. Eu me convencia de que não estava magoado, mas na verdade estava. O orgulho mascarava a verdadeira condição do meu coração. O orgulho nos impede de lidar com a verdade. Ele distorce nossa visão. Você nunca muda quando pensa que está tudo bem. O orgulho endurece o coração e obscurece os olhos do entendimento. Ele nos impede de viver a mudança de coração que tem poder para nos libertar, o arrependimento. Ver segunda Timóteo 2, verso 24 a 26. O orgulho faz com que você se veja como uma vítima. A sua atitude passa a ser, fui maltratado e julgado injustamente. Por isso meu comportamento é justificado. Por acreditar que é inocente e que foi acusado injustamente, você retém o perdão. Embora a verdadeira condição do seu coração esteja oculta aos seus olhos, ela não está oculta aos olhos de Deus. Só porque você foi maltratado não tem permissão para ficar preso a uma ofensa. Um erro não justifica outro. A cura. No livro de Apocalipse, Jesus se dirige à igreja de Laodicea, dizendo a eles primeiramente que se viam como os ricos, abastados e não tendo necessidade de nada. E depois expondo a sua verdadeira condição, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3, capítulo, versículo 14 a 20. Eles haviam confundido o poder financeiro com poder espiritual. O orgulho ocultou a sua real situação. Muitos estão assim hoje. Eles não veem a verdadeira situação do seu coração, assim como eu não conseguia ver o ressentimento que seguia contra aqueles ministros. Eu havia me convencido de que não estava magoado. Jesus disse aos laodicenses como sair daquele engano, comprando o ouro de Deus e vendo a sua real condição. Compre ouro de Deus. A primeira instrução de Jesus para se livrarem do engano foi: "De mim comprem ouro refinado pelo fogo." Apocalipse 3:18. O ouro refinado é suave e flexível, inento de corrosão ou de outras substâncias. Somente quando o ouro é misturado a outros metais, cobre, ferro, níquel e daí por diante, é que ele se torna duro, menos flexível e mais corrosivo. Esta mistura é chamada de liga. Quanto maior a porcentagem de metais estranhos, mais duro o ouro se torna. Inversamente, quanto menor a porcentagem de liga, mais macio e mais flexível ele é. Podemos ver imediatamente o paralelo. Um coração puro é como o ouro puro, macio, suave e flexível. Hebreus capítulo 3 verso 13 declara que os corações são endurecidos pelo engano do pecado. Se não tratarmos uma ofensa, ela produzirá mais frutos de pecado, como a amargura, a ira e o ressentimento. Essas substâncias que são acrescentadas endurecem o nosso coração, assim como a liga endurece o ouro. Isso reduz ou retira a maciez, gerando uma perda de sensibilidade. Ficamos impedidos na nossa capacidade de ouvir a voz de Deus a nossa visão apurada se torna obscurecida. Este é o cenário perfeito para um engano. O primeiro passo para refinar o ouro é triturá-lo até que ele vire pó e misturar lo com uma substância solvente. Em seguida, a mistura é colocada em um forno e derretida a altas temperaturas. As ligas e impurezas são atraídas pelo solvente e sobem para a superfície. O ouro, que é mais pesado, permanece no fundo. As impurezas ou sujeiras, como cobre, ferro e zinco combinados ao solvente, não estão removidas produzindo metal mais puro. Agora vejamos o que Deus diz. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Proveite na fornalha da aflição. Isaías 48, versículo 10. E novamente... Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, verso 6 e 7 Deus nos refina com aflições, provações e tribulações. Elas são o calor que separa impurezas, como o perdão, as disputas, a amargura, a inveja e tantas outras do caráter de Deus em nossas vidas. O pecado se esconde facilmente onde não existe o calor das provações e aflições. Em tempos de prosperidade e sucesso, até um homem mau parecerá bondoso e generoso, mas, sob o calor das provações, as impurezas sobem à tona. Houve um período em minha vida em que passei por grandes provações como nunca antes. Eu me tornei uma pessoa rude e áspera com os que me eram mais chegados. Minha família e meus amigos começaram a me evitar. Clamei ao Senhor, de onde está vindo toda esta raiva? Ela não estava aqui antes. O Senhor respondeu, Filho, é quando derretem o ouro no fogo que as impurezas aparecem. Então ele fez uma pergunta que mudou a minha vida. Você pode ver as impurezas do ouro antes de ele ser colocado no fogo? Não, respondi. Mas isso não significa que ela não estejam ali, disse ele. Quando o fogo das provações o atingiu, essas impurezas vieram à tona. Embora estivessem escondidas para você, elas sempre estiveram visíveis para mim. Agora você precisa fazer uma escolha que decidirá o seu futuro. Você pode continuar irado, culpando a sua esposa, seus amigos, seu pastor e as pessoas com quem você trabalha. Ou você pode ver essa sujeira do pecado como ela é e se arrepender, receber perdão e eu pegarei a minha concha e removerei essa impureza da sua vida. Veja a sua verdadeira condição. Jesus diz que a nossa capacidade de ver corretamente é outra chave para sermos libertos do engano. Em geral, quando somos ofendidos, nos vemos como vítimas e culpamos aqueles que nos feriram. Justificamos a nossa amargura, a nossa falta de perdão, a nossa ira, inveja de ressentimento quando elas vêm à tona. Às vezes nos ressentimos até contra aqueles que nos lembram do que nos feriram. Por esse motivo, Jesus aconselhou. Compre os para ungir os olhos, a fim de que vejas. Apocalipse 318 Ver o quê? Ver o quê? a sua verdadeira condição. Esta é a única maneira de sermos zelosos e nos arrependermos. Como Jesus ordenou em seguida, você só se arrepende quando para de culpar os outros. Quando culpamos outros e defendemos a nossa posição, estamos cegos. Lutamos para retirar o argueiro do olho do nosso irmão quando há uma trave no nosso. É a revelação da verdade que nos liberta. Quando o Espírito de Deus nos mostra o nosso pecado, ele sempre o faz de tal maneira que ele parece separado de nós. Isso traz convicção e não condenação. Minha oração é que ao ler este livro, a palavra de Deus ilumine os olhos do seu entendimento para que você veja a sua real condição e seja liberto de qualquer ofensa que esteja abrigando em seu coração. Não permita que o orgulho o impeça de ver e de se arrepender. Um cristão ofendido é alguém que receba vida, mas, por causa do medo, não consegue liberar vida. Há dez anos, depois de 20 anos de casado, meu marido foi embora, porque não estava mais feliz. Fiquei totalmente arrasada. Há muito tempo venho tentando superar a dor o abandono e a rejeição causada pela sua partida. Pedi a Deus que me ajudasse a perdoá-lo e realmente achei que o houvesse perdoado, mas ainda guardava em meu coração uma grande dor que não conseguia superar. Toda vez que precisava vê-lo era muito doloroso. Depois de ler A Isca de Satanás, o Espírito Santo me moveu a falar com meu ex-marido e a pedir que ele me perdoasse por guardar essa ofensa em meu coração. Conversamos pela primeira vez em 10 anos. Realmente creio que fui curada e liberta. Agradeço a Deus por me libertar desse julgo de escravidão que me manteve cativa por tanto tempo. DB Nova York